گران مختارم آور جن کو دا مولانا زین اللہ سیب دا دور تفسیر قرآن دا نمبر کے سرد جبان مسجد امیر ماویا محلہ خطک سولدر کے پا آگست دوزار آٹ کے شعر ددی دا, دا ملای دو پتہ ایسا تای اشاہ دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نزده مین چوک جنگی ورات سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو الا تاكلو تاثم قريب مما دا نشي باغې نمدا الله وا انه لفيق حکم د الله نه سوره انعام ایت نمبر 145 وګورئ قل لا اجد فيما وهي اليي محرم الا طعام يميت امه الا ان يكون ميتا او دم مسفوها او لحم خنزير فانه رجس ده گنده ده گنده ها رجس وتوي او فيصن اوردينه وتلدي او هلل لغير الله به چغا باندې आवाज شو الله يهديه الله او دا کتاب په دې کوي یہ ہادی بہ اللہ ہدایت ور کی اللہ قدسرا اگہ چاہتا جتا ہدایت کی درجامن کیا دا اللہ سبول السلامی اگہ لار ی سلامتی او باسی دیلار ات ی رونا رونا تا و یہدیم او توفیق ور کی دیلا پتر عبدلاری نگی لقد کفر الذین پتہ کی سرا کوپر کڑوا کسانو چې ریوی الله چې دی هر متصرف چې دی دا مسیب ابن مریم دې تورته وایا پم یم له کو نو څوک اختیار نری څوک به بد کیتا دا الله دا عذاب نشه ان اراضا کو غواړي الله چې حالات کی یعنی مرګ راولي پي مسی ابن مریم باندې پمور دا غ باندې او پاغا چا چې پد مغری پټولو باندې بیا و څوک مالیکی وللله ملک السماوات والارض ہات دا اللہ پہ اختیار کے با شہید آسمانو نو دزمکو دا او آج ایدی پا میانس کے یخلقو ما یشا پیدا کی الله چوگو او الله پارسو قدرتو آلا دیں وقالت اليہودو ونسوارا نحنو ابناو اللہ وحیباؤوو فیو یہودیانو اویسایانو منداللہ زامنیو نا سمجھن دا اللہ نا پیدایو نحنو ابناو اللہ فدی مانا خوشیام نوی پتورات کی مو کہ ابناء اور دارنگ دی تحریب کولوں نہ ہنوں ابناء اللہ اللہ من بان دی بلارون تے شبکت کی مطلب اے داوھا دالجی نوز باللہ من دا اللہ ناں پیدا شی ہوئی پتولی سارا دادا دا اللہ ناں زولی وہی باو ام دوستاں دا اللہ قلتو تے جواب مرگا کہ تاو دا اللہ زولی شو اے دا اللہ شو اے دوستاں نو فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِزُونُو بِكُمْ بیا سزاولی دار دی بناونو پوجدر کئی بل انتم بشرون ممن خلق بلکې تاسو بشری دا آغشانا چا اللہ پیدا کردی یاغفرو لمنی شاو بخی الله چالا چو غواری او سزاور کئی چالا چو غواری وللہ ملک سماوات والار او خواد دانلا پا اختیار کې اسمانو نوز مکوا چی دی پا مینس کی ری او خواد اللہ دا ورتلو یا اهل کتاب اهل کتاب تاسو ترا غلې زمونږ پیغمبر تاسو له کلو بیان کو کل راغلې علا من مینار رسول په وخت د بندیدلو د رسولانو کې عیسی علی سلام الله پاک بره پور تک بیا پیغمبران نور راغلي نبی اسلام سونو زمانه پخرالو بیا ها جی نبی ریسلام شک پاک سوا کاله باد اه د عیسی علی سلام نور الله راولېگو داولی الله راولېگو باقي درالېګلو وجه ذکر کیږي دوی حکمت چه اللہ پیغمبر اولیر علی ریدہ جواب انتا قولو چه بیاو نوائے ما جانا چه نو راغل مونتا زیر راک انکی یر راک انکی چه بیا داو نوائے چه مونتا خوب پتا نوائے فقد جا اکم بشیر و نذیر فتا راغلی را راغل تاسو تا بشیر و نذیر فقد جا اکم بشیر و نذیر زیر راک انکی یر درک انکی او الله پارس بان قدرت والا و اسقار موسیٰ د دې څنګه څلورم با کموحل کو دا الله په حکم کې سستی کولا دا هی حال بیانایو و اي قال موسی لقومه چې کله وی موسی عليه السلام خپل قوم ته يا قوم ذکروا اي قومه زم ما ياكې نعمت الله پتاسو چې کله وګرځول الله تاسو کې انبييا او تاسو په بادشاہان کې نو الله ارېو بادشاہ کړل دلته الله فرمایي ياكې اذا الله نعمت انبیاء حضرت کے اللہ نے علی گلو دا خبر اخ وسیدہ او غر زولی وی تاسو نو ار څلې خو بادشاہ نو بادشاہ نو پکې باز دیو. با دیو یو پدې دځاوه وا یودا مولکان باچا پدې هي حیثیت سره چاته کور میلو دی چاته خوراک میلو دی چاته او جامه میلو دا بس دا باچاری کړه نو پدې دی بار پر ار یو دغ ضرورت پورو او د چاچې ضرورتې زندگی پوري نو دا بادشاہ دی دویم پدې کې الله بادشاہان ډیر شړلې غلې ودې د پدې بن اسرایلو کې بادشاہانو کله لکه څنګه دی معاشره کې چې اده یو پټه یو کس هغه صدر ټول غوسه درنی کنه خلک وي چې استاذ او استاذ حکومت ویني لکه په هیڅ وی مونږ د بخال کې یو حکومت استاذ حکومت کله مجلس د پلار حکومت د هو نسبته کې دوه مولیان علما وته دا وخت د مولیانو حکومت داسې جماعتونه پمخ کې دورونو کې نو نړۍ درې ا مدرسي خنوی روان شي طالبات خنوشي دانشوي قران خنوشي دانشوي نمونته بي وي ورستاو ته مليانو حکومت راغله د داسې کارو شو د داسې ز اخو یو تنته مخشري ملوي او من سږي ټولو ته یعنی بادشاه بادچا چې تاسو بنی اسرائیل کېو مشهره نو په دوه جوابو پوښي واتاكوم تاسو ته معلوم یو ته احد من العالمین چې نو ورکریشي یو تنته مخلوقاتنا یا قوم ادخلو ای قوم داخل شه اعظم کی پاکستان شغظم کر بیت المقدس وا یا رد دمشق یا د شام یا د فلسطین ایله داخل شه الاتی كتب الله لكم چې الله تعالی پر اسکوړه جهاد ولا ترتدوا لات بارکم او موړه پپلوشا غانو باندي دا مقدس ازمکا در یعقوب علیہ السلام مسکن در یعقوب علیہ السلام علاکو بیا یوسف علیہ السلام ا یعقوب علیہ السلام دا ټول مصر تر واسطو چې مصر تراله بیا موسی علیہ السلام په دور کې دا مصر نه هجرت د یوسو دا موسی علیہ السلام په دور کې دا مصر نه شو وشو چې څنګه وګداو که رو سره روانه دا په بیا د ځمکه ته د دا داخلي دو امره شو د ځمکه ته بیا داخل اثل شه دولت نقيبان حالات معلومول لپارا دا ځمکه ته تولې او پدې زمکه باندې اعماله کا جواب را دا مسلټ شوی وو نو دیته الله پاک بیاو کومو چې ولاترتد د تاسو واپس کېږم اوس د جهاد ته زه فتن قلبو خاسرین ورنا شبا توانيان دانه کانسوي موسی عليه السلام ته اے موسی عليه السلام حضرت عزور خلک دې چپشه غږ مکوا مونږ ته نشو تلخا قالو یا موسی موسی علیہ السلام تا قدم په قدم جیم ته وبو پکاردې جیم ته سورې پکاده کفاره مو سوځي مون ته خواراک پکاردیمګه پکار دا پکاردې دا پکاردې قدم په قدم موسا علیہ دیر موسی علیہ الصلات والسلام ډیر ځګه خپکړې وو او چې کله به حکم داخل شه او jihad وکې نو دیسه وایو قالو یا موسی خو را هغه چې پته لګي نړۍ دا قوم سره د چا سره مهنته کیپا ا د چاره پار دواګانی جڑاګانی چې داخلیت پسیده لار شي داخلیت دا علم پسیده لار شي او خپل ملګری خپل نزو خلک خپل شاګردان خپل مقتدیان بیودات حرکت گسړی دالوچ بیاغه یس موسی عليه السلام وتسوی اور هر قدم په قدم دی موسی عليه السلام ادا چلو شو ته په کار دی وایستقامه موسی لقومه او بغواړي فارغ په کار دی دا په کار دا په کار دی دا دواو کې جیدا دی دا دواو کې جیدا دی ا دوا چوس jihad ra wahraghi yato e Musa alay salam alta mushud lekha wa to sam ghor ghor khalak dikana ta lu ya Musa di wi e Musa alay salam inna fiha qawman jabbarina padik yo kom de zor awro wa inna lanat khalak awm de le hirgiz mushud lekha bil kull jin mushud lekha shawa narano hatta yakhruju minha tar dik da khalak او ح یا خروجو می نه په یا خروجو می نه په نه داخلو نه تیر داې سی یااسیانو چې د لا مضید پهان کې ز او خ کل پریشن کې بیا دکه پړوم ببی جوبانې کولا شو یلسی یاسییان چاخوا ل نه طالبانو چررم پر یا ررک ش د ته را لو چېکه د دلته کېشن کې و کې ن را کاره ک دی یو سی یاسیانو پر کوډ د نپ کارې کو. اتا یا خروجو منها فا این یا خروجو منها قدید آغاز نجیوه تو مو بیا داخل شو خو بعدی وقتی پکی او نران را پاسی خوا کلا غدیر خدا ہوئی دو کسان پکی را پاسی دو اگیو بلکل پرواما گو داخلیو گو مونگا مون سرائی دا سرائی موسی علیہ السلام دادی وقتی دا تسلح او دا تسکین غسامان شی قال رجلانی من اللذینا قال رجلانی ویا دو کسانو تاکسانو ناچی ار دلکه یاره وا ادخلوا اليهم الباب داخل جه پری دروازه باندې او که کله تاسو غالب داخل شوي فئنکم غالبون تاسو بغالبی دا سیمان ور دا سناران ملګری کله کله پیداشی دا ډیر خلک وای مونږه په پلانینګونه بڑوړی او تاسو تر بازار ملګری ملګری کئ اخر کې بطیخ تکئ اب او تاسو دې سره ملګری بناران پا پاتې شي وللله فتوکلوا اطل الله ذنوس پاره که تاسو ایمان والے دیو تاسو اے موسی انا لندخلک ابدا منګه هیڅ نشو داخلي دې هیڅ کلا تر سو برج پکې دای ته موسی علی السلام مخیر و او هارونو دارور وستا خپل تف درې وړل نه چې کنه منګ بلته دې ناس یو خامنګل شو tle قالو یا موسی نبی رسول الله په بدر پر صاحب کرامو ترغیب ورکړو د قتال په سبیل الله لپاره jihad ته تک دې مال بلګولی بدن بلګولی وینه به تو یولی په دې کې شو د ام رسول د الله رسولا مونږ تاسو هغه خبره نه کوو چکه موسی ته مرګ روکلې وو مونږ ته تا وایو چې مونږه تاسو رایو مونږه تاسو غشيو چرته مشغله چرته مليږي هرغه مون ته یاريو نبي رسول الله دغه خوشاله شو دی او کا نو دی ورته دی دی یا موسی ان لن ندخلها ابدا مون هیڅ نه شو داخلي دې اس کلا تر سوچ دی په دې کې موجود دي فذهب انتوا ربك کې دواړه موږ قال وي موسى عليه السلام اي زمارو با اني لا املك ذو اختيار درم خو دا ما اختيار کې دي بوتل نشته الا نفسي واخي مګر د خپل ځانه او د خپل روح موسی عليه السلام نن نه ویو الله خبر فا ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين جدای را ولې زمادو قوم فاسکانو په میسکي الله په سزا را وستا قال فانا محرمهت عليهم 40 الله پاک دا علاقه پدی بندي سلويخ قال او حیران به دې ګرځي په دې ځمکه کې نو دې به روانو سفر به کاو کو کاو ستړي بشو نو چې ستړي بشو دمه به کوله سترګې به وایي چې راپا په بیا وواغه ځي کېږي پریشان ګرځي تاسو الله به دې با عذاب راوستو لکه څلې دې روان دې روان لکه با دي خارونو کې ا ته به یو ځای ته لکه پرث کدا هار شو نو د دې جمعه ترخوا کې دلته صاحب ګلې چې بیا دلته ملي مرغې یار ده مندو خو جمعه کم نه دی, دی او د یو هغه د غیرت او شنو هغه د کې جماعت دي سوبانه مې د وقته دي هغه داسې پرېشړک پاغه راځه او راتو کی به دلته کې را ونی بیا نه هم دقه دې در اوس دیو دی بسلوې سفر به کوله کوله او د بس بیا باغ پس زور زی کید دا پریشان دا عذاب په الله را اوس ته بیا موسی عليه السلام ول دین بیانولو بیا دون عذابونو کې مبتلا کې منتدر سی برب دي کتاب الله دیني بيانيږي په دين مانزان کلاج کې غوري دین دين نوون لکه ني معذب بشي سلوخ کارا تیر شو بیا د يوشع عليه السلام معيت کې دي جهاد طبيعت لري يوشع عليه السلام سلوخ کار درستو په يوشع عليه السلام په دور کې فلا تاسات مها بقيه پقوم پاسکانو واتلو عليهم آدم ابن ادم اديزنا پينزمباو پدې کې ذکر د قابیل په شان ظلم مکوه واتلو الیم نب آدم ادم بالحق اس قربا قربانا د ادم علی السلام دوه زمونو یو قابیل او یو حابیل دواړو قربانی پېښه اصل خبره ده دواړو قرباني پېښه ده حابیل قربانی قبول شو د قابیل ا قبول نه شو قابیل تعصب او زد کړهلو حابیل قتل ک او بیا دغه دفن کې چل چلنه ورتلو او بیا اللہ پاک یو کارغراو لے گا او غدا تھی کن نسته نستا نو راگنے چلز دکا او غروری پایے که خاخ کو بیا دیکھ اشارہ ہا چه دا اخلاس والا قربانی اللہ قبلی بازی مپسیرین ذکر کئی په پا آغدار کې به ترتیب داؤ چه دادم سلام السلام کوم اولاد پیدا کی دو. نو په یو پیرا با الگ جینے پیدا کی په پا بلا پیرا ہم الگ جینے پیدا کی دو. چې دا په لونډه پیدا وکړ، مالک <سؤال> جنې پیدا کېده، ردیب یو بل سر نه کېده. او چې ور پخې الک جنې پیدا شو، هغه جنې د مخکنی الک او ردی جنې د رستانې دا نې کا نو قابیل سره چې کمه پیدا شو، هغه قابیل نه و هوا. سره، پیدا شوی و، هغه قابیل نه چې کمه د قابیل سره یو پیدا شوی و، هغه یې خو هوا. ودارنګ دې بیا قرباني پېش اور واقعہ ذکر کی وہ اتلو علی نبب نے আদম بیان کا دیتا اگر دو زامنو دادم علیہ السلام واقعہ پھا کا سرا اس قربا قربانا ذکرے قربانیوں کا قربان جدا جدا وتقبل نب تصبول شعری یود دینا ولم یتقبل من الاخر او قبول نہ تو رضی بلنا اور قران نن دا غو نمونه ذکر شي ونه پوره ډيټیل پکې راغښتاولې چې په تاولې قران د عبرت کتابې قران د کیسو کتاب نه وریخه چې بس په خوایو او بادچاوه او د قابیل دا چلوکو او حابیل دا چلوکو نه بس قران دا کی خبرې اجمالاً ذکر کړي چې خلک داران او ځین کې دا خو د کیسه را ولم یتقبل من الاخر قبول نشو ردی بلنا د حابیل قرباني قبول شو نو قابیل ضدونی و روطویل عقل لنکا زبتا خامخا وجنما لومبے گنا پزمکه کې شیوا نہ حسدها لومبے گنا دا لومبے گنا حسدې پړکه پیدا شو او پجنت کې شیطان حسد کوي لومبے اړیر ناکاره هغه کوم غوراسو د کوم غوراسو په دنیا کې چې سونه قتلونه کیږي د قابل پکاته کې کی جمع کیږي اراده مطلب دا پکاته کې کی جمع کیږي د حضرت ورک اوټل باغ ته ځین نه هر چاته بختله صدام ملایوي خدای غټور مجموع هغه ته ملایوي کی ځکه بنیاد هغه یې خو کچاده یونیک کاربونیات کې غوډو اغله به ټو ممر د سوور کې کارونه خله کوي لکه دلته ضمند محالی بعض د مشرانو د ترجمې دا د هیپظ د نظیر د کلونو د بنی د خوشاله پهې کړیوي دا ته نخ کالا بلا بله مګ تجوید نه د هپظ د تفسیز نه نرینا ځناله پارې او زمون ډیې خوند د په فړ کې د دورې تفیر پهړه دلې نپوروویلی الله د مضید تو فی کول نصب کې او الله د درسونه کامیاب کې ددارې داچول د د مشرانو په کااتوې جمع کېږيله لاپت لن نهکه اوی قابیل خامغاز بتاؤ وجنما قالا احرور تیز سوکم لالا انما یتقبل اللہم الله اللہ خود پریزگارا جو کہاں ہونکہ دا اللہ نے یہ ریکی دی قربانی قبلینو او خیر دی رورا لئن بسطا علی یدکا کہ تو اگدے ما تربتا ستالا سماؤ وجنے خوار ازر وجنم نخا ما انا بباسطین یدی ایلیکا زنی ما اگدون کی اخفلہ سنتا تربتا لأقتل قاتل تاوجنم اني خاف الله رب العالمين زيرګم د الله نه چې رب د مخلوقات دی اني اوریدو زه غواړم ان ته بو ابي اسمي چې ته ما قتل ان ته بو ته গ্রেফতার زما په ګنا په خپل ګنا نه د بل د بل جابه ګناو کې څوک نه গ্রেফতারي او په سیرین ذکر کوي د قیامت پرځ با دا کوم کس چې وجل شوي زیاتی و سره شوی دی دا غټول ګناونه بروی د قاتل په کاته کې ثم کثارت کوي او انسان نکړزور کوي ابي انسان نسونه گناونه کوي دا به قاتل فقاته کې کی جمع کوي نو ته ما وجني نو انت بو ابي اسمي ته وغرفتار شي په گنازه ما په خپل گناږي فتكونا من اصحاب النار متبشير جهنم ياننا وذلك جزاء الظالمين او ذا ذا بل ظالمانو خو هيستكو غل خپل نفس وجلد خپل روح فقات لهو او ضرور پوینه لاس کا کړو فقط لهو نو رور قتل کا فاصبه من الخاسرین ودي شور تاوان یا نونا او ضرور را اولی ګرځي چل نو وځي دغه مخ ته د حالات راغلي یو بہت تر سکی پبا صلی الله و غراوا او صلی الله پین تخیی چ ګور داته خطرناک کاریو کو او صلی الله سو ګسطاس کی غورا بن کاری ول کو خ پبا صلی الله رول له الله پنځه والی پزمرګ کی چوخی دلرا چې څنګه با پټي اگر لاش د خپل رو ورو اوه اوه افسوس دی مالرا عاجزت عاجز شما چې ز شم فشان د مرغه ورای مرغه د کنجو ک انسو چای رالو هولو ندان باندې افسوس کو فواریا چې پټي کړه مې وجو سره خپل درو دې شو در پيمانتیاو کوونکو نه نو خپل ایمانتیاسره خوړلې ګناه کبول نه توبه کبول نه شي خدا ندامت د توبه ندامت نو فاس بهمنن ندمین نه دا خو دی پهخ پیمانو چې دلا شي ګزو ګوره مه غله چلو غلو ف به منن نادمین تاوان تاوانې پریتو ادیو کې مرراوي ک چاسوونه قطتونونه و په کاته د قابلیل جمع کېږي قابل ک او د دم اسلام ځو د پیغمبر ځو او ګوره ه په کار را ل هلی کتابو تاري هلی کتابو که تاسو دای زمونږ په هانان کې پیغمبران ډیر کې شويدي او ترنګي مونږ دا وی اولاد یو دا خبره غلطه دا اصل خبره بندگی باید خبره مننه ل بندگی باید پیغمبر زاده کی درکارینه ستو که ثړي ابون زاده شي کتاب زاده شي که ارتنګ شي مuje د کتابداري نه ګورنا ابو لحطا پیغمبر څخه تردي الله یتبت یدا بی له وته نو نو دغه ربط ما څخه تر داده شو فاصبحا من النادمين دي شو د خپل مانونا پګر زول دلاش من اجل ذلکا ردی وجنا كتبنا على بني اسرائيل منغا مکرر کلو په بنی اسرائيل باندې خبر انو من قتل نفسا بغیر نہ نفس چا چې وغل یو نفس بغیر د جرم شر عین یا د پس اپ پس مکه کی اسی به اسی قتل کو یو کس قتل کو نو فک انما قتل الناس جميعا نو ګویا چې د قتل کو ټول خلک او من احیاها او چاچی او کس ژوندې کو یعنی بچ کو یو نفضه هلاکتنا یو سړی سو په قتل پس روان دي او تو دې کې به وځه ايته بش کو نفک انما احی الناس جميعا وجدات الخلق را جمدیکو یا د حیات نه مراد حيات روحاني چاچی ژوندې کو یو تن په ایتات د قران او د سنت سره تا یو کس لغ دین او دلو او قران سنت او سنت دکو حیات دکو او بیاغه لګیا خلکو د دین احی الناس جميعا واللهقد زیات هممرو سلونا بلب او په تاقی سره راغلی و دیته پ غمبران سره بیا ډیر د دینا پهدی ن مګ کې زیاتی کوو ان نما جززالهنا ی حریبون الله د آيات تخیال کوئ آيات په دبار د معنی سره مشکل دی ان نما جززاله نه یکنن بلله د کسانو یو حریبون الله چې جنګې د الله رسول سره او کوهش کوې پزما کې د پسده. نو بدلا ان یوقتلوا دا راته قتل کړی شي او یصلبوا یا پانسی کړی شي لا تخپی عدل بدل کړی شي او ينفوا من الارض یا اوشلل شي د زما کله سو کی چو او او ذکر کی نمبر 1 ان یوقتلوا چوجلی شي یا پانسی کړی شي اے لا تخپی کړی شي او یا اوشلل شي په څلور صداګانه ذکر کړي دا یو ور کیږي څلور اړبور کی آیا قتلای به وجلی بشی کم خلقه یو حاربون اللہ که یو پساد که یو مپسرین ذکر کئی که صرف مسلمان قتل که مسلمان قتل نو اینو قتلو دیر قتل کریشی ویزعون فی الارض پسالا اینو قتلو یاد او وجلیشی که چرت مسلمان وجلی دویم دا که قتلیم کری او دارنگی مال وغیر ام اغستی مسلمان قتلم کو دا غنی مال مال ام اغستا نو بیادا غد پارا قتل پانسی دوار پانسېږي که کثریب مال ته غسي وځلي نه يو نو او تو عيد يوم واخ لاس پېته کټ کړی شي او که کثریب په مسلمان باندې دزی ذی کړی مسلمان وهلي ټکولي او بیزتی و کړی نو او یون په مې ار دې بیا د ز مکه نو شړلې شي ا څه دا, دا مختلف مختلف عملونه دي بلې پوښوي ايو قتلوا دي دی او وځلي شي کچره مسلمانې تریپ وځلی او یو صلب دي پانسې کړی شي که چر تا مسلمان و او مال انتی اغسطی او او تو قطع ای دیم و اردو را هم لاس د مسلمان نئے مال پټ کری او ینفو من الاردی دا زمکن او شڑ شي شی که مسلمان بی ذتی کری و حلی ای ذالک لهم خیزن فی الدنیا دا کسان دید فارا رسوائی دا پجند دنیا کے او دیلا فاخرت کی عذاب لوین ایلاللزین تابو مگر آکسان چطوبے ہوکا مخده دینا چطر قادر شفت دوی بانده من قبل انتقدر علیهم فعلمو پویشی ان اللہ غفور رحیم شای بهون دے بهم کی رحم کا ان کے ذات یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وابتغو الیه الوسیلہ و لطوی اللہ الوسیلہ خلقوی دی وسیلہ نمانی یا کوم خلک وسيله نه مې دا قران نه مني وې تماره د وسيلي معنی اوکا يا اي الذين امنوا اتقوا الله واطلبوا اليه الوسيله ولټوې اغيله وسيله الله له وسيله ولټوې وسيله سته پاک په دې ايات کې واطلبوا اليه الوسيله راځه صحابه او تابعين هم پښیرونه ته پوسکو چېږي وسيله سته وې اياتاته چې کې کې نو ارید دا وسلی دا معنا کایو کنابلہ معنا کایو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ ابو عائل رحمتہ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معنا کایو صفیانی سوری سے معنا کای اے القربہ ولتوی اللہ لنزدیکتو نارگی ابن زید وغیرہ معنا کایو ذان نزدیکی اللہ لا بتواعتہ والعمل بما يردویہ پمنلو دا اللہ تعالی عمل کولو سرا چلہ پہ خوشالیږي دارنگی تفسیر ابن جریر کی تا ابن عباد سے اب کول نکل گڑے الوسیلتو القربا قطادا ہوئی زان اللہ تنزدیکے بِتواع تیہی والعمل بما یردوی وکم عمل الله خوشا لیگی ہیں ابن جریر او ابن منظر ابن عبی حاتم ذکر گئی وابتغو الیہ الوسیلہ اے القربا اللہ تا زان نزدیکا اللہ لازان نزدیکا قطادا ذکر گئی بِتواع تیہی عمل بما یردوی دوري منصور دويم جیل صف 280 کې ذکر کړي هي القربه دارنګ اه مفسرین ذکر کړي تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت الله عليه وسیله ستوي التیه توصل بها ال مخصوصی چې انسان په وسیله سره مقصود ترسی دا کوي انسان دې دا مقصود کوټه ته تل دی نو داګه پر وسیلا غوړنه سره شوي نو دا الله پاک درسي دل پسې کیږي بالعبادات او طاعات دا تفسیر کبیر کی امام رازی وایو دارنګي حقیقت د دا وسیلې سره ا تفصیل کې ابن جزئي ذکر کيمن پهل اته او ترک المعاصي ګنااونا پریښودل د نېک کارونو کول دي د وسیله وې او بل حديث کې راوي الوسيله تو منزله تن فل جنه وسیله جنه کېو مرتبه ده تفسيره بيزاوي ذکر کيه او اطلبوا الیه القرب الله تنې دیواله ولټوي دارنګي تفسيري جلالين کې هم ذکر کيه طاعت الله غریب القرآن کی ابن قتبہ ذکر کئی الظلفہ القربہ نزدیوال مرتبہ دارنگی اللہ محایمی رحمت اللہ علی پا تفسیر تبصیر الرحمان کی ذکر کئی من الاتقادات الصحیحة والاخلاق الفاضلہ والاعمال الصالحہ دا وسیلہ دا اخلاق کا قدسی کا عمل برابر کا لات پیش کا دارنگی امام نصفی رحمت اللہ علی تفسیر مدارک کی ذکر کئی من فعل طعات و ترک الماسی او کول د نیک او پری هو دل بده کارونو نا دارنګي علامه شه بری احمدي عثماني رحمت الله عليه په تفسير عثماني کې انداز ذکر کيه او جواهر القران کې حضره شيخ د پنده ذکر کيه چې وسيله سه مراد نیک عمل هه دارنګي ټول مفسرين ذکر کيه وسيله دا پسو کس مبا نه رخه د وسيلي کسونه یاد ساتي ډير خلک بس دي مسلې په شي وسيله ذاته وسيله شانته او ردینا یو لوی دا کشمیر او پلسطین مسله جوڑا کری یو وسیلہ پا سو کسما بانده دا بعضی وسیلہ دا ای کسما جائز دی او بعضی ناجائز دي یو وسیلہ بی اسمائی اللہ تعالی وصفاتی دا اللہ پا نمونو او پا صفاتو وسیللہ نمبر ایک وسیلہ دا اللہ تبارک و تعالی او پا صفاتو دا پا قرآن و حدیث سر ثابت تا اللہم فرمائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا دَا اللَّهَ خَيْسَ خَيْسَ نُمُنَدِي فَاغَ نُمُنُو دَا اللَّهَ نَغْوَالًا احادیث کیم راضی دعا گانے با صحابہ اکرام انت الله اینی اسألوکا بئنکا انتا لا الہ الا انتا الاحد السمد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد دعاو سیلہ تریکی احال... سنت بھی د دې یوبانه زول لګي ودي بلته گمراهي دا ډېر ناکاره کار دی ښا با زیرو ادا شي ورهمغه حناپو امين بل جاهر ته بد نه ويو پزوره امين پزوره امين ته مونږ غنا نه عرب و امام شافعي مسلک والا ويو او پزوره امين کتا سو د عربو نو ور دي لي اغي سره پروغون پروغ دی امين پروغون نو با زیرو ولا په پنځو شي دا په دې حناپو ډېر بدلی موږ یو پنځو کیو دا خدي شور کئ ور یو انګریز جج ته مقدمه تلوا او پدی خبره باندې یو وی امین په زو رښتاو بل <سؤال> وی نشتا پرې مناظره وی هغه د غیرو او کوششونه د موږ په دې مسلو کنه نو ججوی ورګه هغه انګریزی ججوی زبېله كون د تحقیقات وکم هغه علما او تا محققین خو د تلورات لو ځانه پویرا پوی کو چې په کمره دې مقدمه او رولا وی ګوري یا ساتی یو امین بالای یو امین بالاخفاری امین دی یو امین بالجهر دی یو امین سر دی یو امین بشرد لو امین بالجهر په زور سره امین مراغلی په حدیث کراغلی امام بخاری رحمۃ را علیہ باب قائم کړي باب الجهر بالتامین یکه حادیث نقل کړي نو موږ د دې قائل یو موږ له ګنا نه وایو موږ ورادر چې امین پروبانی ویل شي نو څنګه لري یو امین بشرد امین بشرد د دې جماعت کې دونت پکې ز امین وې چې کلیوارته غونډه تاوره نه شر ده په اړه جگړه راځه لهږي نه که ځانته وې امین خلاف کرا خبر دارا دا یو خلاف نه کوي احادیث کراغلی او غوړه خبره دارا چې دا پر وسرو ویلی شولی زکه دا امین دعا ده بخاری کرا دی دا امین دعا ده او په دعا کې غوړه خبره ده پروبان دی شي دا زموږ بیا د حنا په خپل دلایل شته خدا اختلاف د اولاد غیر اولاد چې غوړه کم دی د دی دین نه شرک او د کبر مسری جوړی کی بس چې کم خوازي او داخلك امین سره نو یو دابې ریټان دی او د مشرکان دی. موږ کد امام ابو ہنیہ پر رحمتہ اللہ تقلید کوو اغه موږ یو شارح غنو چرید قران او تشریح کړه دا د امام ابو ہنیہ پر رحمتہ اللہ علیہ دا تابعی دی دا صحابه کرامو زمانی راندې کړه ده. نو چې ته نن د ور دا یو ملا دی یو شیخ تابیداری کې تقلید وکې دا, دا خو خیر دی او که زړه ها یو تابعی چې دا امام ابو ہنیہ پر رحمتہ اچ یو فقیہ او یو محدثو زړه اغه دغوره زمانو د یو محدث او د فقيه تقليد کوما نو متاه مشرک وي او ترند د دې پین لسمه د صدر یو شيخه او د یو مولا تقليد کې او د یو نکه د بلا شو کې او نتره واحد شوي باضي پڑھی کلامیخه الی یوما اكملت لکم دینکم یاسالوونکا ماذا هو اللانتم زک الیوم اكملت لکم د خبر اوکا چی غی دې تقلید مقلیل په نشته ایمانو بس یو قران او حدیث او منو ظما دونه ما دونه په ਵਿਚاره او تیسړیا یاسالوونکا ماذا اوحلل لهم دي تاسو کې استانا چې څه حلال دي د دې لپاره وقل توایا اوحلل چې حلال شي تاسو د پارا پاک زونه وما علمت من الجوارح او هغه چې تاسو هو د نکوهې من الجوارح ښکاريزنه او رتا مکلبینا پرهودن کې تاسو دی کار پسې پر دی تولی موونه هم نه اوله تاسو خودن نه کوئ بعضې سپی پره تربیت اخلی چې مالی دې خوا را شو را شي ال شوو اوشا بهې سړی په ې غپو که په دې غپوکې تولی موونه نه چې تاسووتود نه کوئ ما دغ نه مه کوم چې تاسوتهله خودن نه کړی نو فکوو تاسوخوری ماغ سره همڅک نه غلی کوم چې بنکي تاسو له چې بندې دله سااصلې دي. دانک خپل یا غسیز آل تاکی خوڑو بیا بیابی نیستی مالی او حوچی تالی رولو وسکر اسم اللہ علیه دا اللہ نم پیاد که دارنگی مخی ہوئی که دارنگی دی دیس پیتا تا د اخکار چل اخو دو او د اخکاریس پی اونی و دا حلال دی او دا پریخو په پا وقتی اس تر نور سپی نو حسنا چه نور سپو خراب کلی اسی دا دا پریخو دو او تا ته اللہ ویل دي او دی دې کې دې طرف ته می اشاره ده چې ګور دا سپینه جسول عین دي کو به اوس کی وبوټه کی وب پليتيږي که جامو سره لاړې ولګي هغه پليتيږي نو ګور دا سپینه جسول عین دي أغلي د ښکار تعلیم ورک نو هغه ته تعلیم واغستو او تا کې دوه عقل دي غټ سرګ دړې سر دي نو یو تا تعلیم وانه غستو هغه سپینه جسول عین ده تعلیم حاصل ک او تا دوین دړې سر نیولې تاړو تعلیم حاصل نک وقولو مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليها واذكروا اسم الله عليه نو یاد کینمدا الله پغه او یریګه د الله نه الله ذری صاحب كونک نه الیوم انذری اوهللکم الطیباتو حلال دي تاسو د پاره پاکشیان و طعام اللذین ذبحھا کسانو چور کښی ولکتاب دا حلال تاسو تا دغه خوراک تاسو د حلال دی ستاسو دا و اطعامكم ساتو خوراق ایدا پار حلال دی او پاک دامنې مؤمنانه او پاک دامنې دا که سانو نا چې کوم شی کتاب مخکې تاسو نا چې کله تاسو ورګوي غیلا محرونه دا وی محسنین غیر مصافیحنا دا لکتاب ودزنا نه سرنیکا کول جایز دی اغي اوسس حلال کو اغه جایز دی او چې کله ذابح د غیر الله پنوم باندې ني ګوره د غیر الله و مپسیرین ذکرکیج دانن سواکم یهودون اثارا دی او دیزان تا احلی کتابو دار اثارا دو احلی کتاب دینا دیو دا موسیٰ علیه سلام توراتو دا ای قائل ندی دا ایسال علیه سلام دا انجیل قائل ندی او نا آغی کتابونه نا خپل پلسلی شکل کشتا دی نا دا احلی کتاب ندی محسینین شی پاک دامنا غیر مصابینا مشی بدکارکو انکی ولا متخذی اخدان او مکوی او مکیږي متحدی اخذانو وړي یارانی کوونکی و م یکبر بال ایمان خیدن اغه او دوست وای چې سړی عام مجلس کی ذکر نشی کوله دا بازی دوست ملګری خلک تذکری کوي لاند کې م خملګری را چلې را چللې او خیدن اغه دی د بار مجلس کی ذکر نشی کوله و من یکبر بیل ایمان دا خو دی په نسما ساده کې دا بازی خلکو د خبرو باک نه کړي بلی نو او منیت پور بیلیمانې چا چې کوپ وکوو د ایمان نه نو برباتچو ملده او د بان خت کره توانیانو نه یا ی هلله دی نه آمنو د دی نه اوس دوی بااب شو دا آیت نمبر را پوری په دیې ا هغه امور ذکر کوي یا چې هغه مبلخت ته داغطیب کوي ورې ممس ال مد د تولیل موبل لږ ح شخ برې مخکې سربت لګو مکه ګور ده نظر نه یاز ديره دردو شو کدا مسله بیانې نو چې دا مسله بیانې دا لري ګران کاوي اول غسل وکا او دس وکا کړي شي په دې مسله کې تاسو کوج نې د غسل او دس د پادره څوک سم نشي الله فرمایي ايو الذین امنو اذا قمتم للصلاه چکره تاسو زمانه یې رادو کې اذا قمتم بمانه ارتم دا نه چیکره تم مستودري دي نو هغه به تاسو دسبیازي اذا قمتم اذا عردتم. یا یلهنا منو امو مننانو چې کله تاسو را د اوکه د منزهکه د من او دس پره کرږي فغسیلو اوجووا کوم نو منځ خپل موونهکم خپل لاسونهل ماف کې سره د سنګلو ساوبیر او چې کوم مکې په خپلو سرنوجولام او وځخ په ا کااب سره دګټو اوس کم باگانو چېمونږه حادس نو اللہ فرمائے پاک سے لوجو ہکم تا نو کہ تاں بڑا دا ننگیزا تے پاک کر مخ پاک شو او دارن کہ و ایدیکم و ام ثوبیر و پسربانے مساو کے نو تا لگی ان ترا گتلم دا کہ یو وختے لاسے ور دام مساو شو نو ائے را مسکی یو کنا ائے تا صرف دا ننگیزا تے پوبو بانے تے لگی پاک نو داو دسو کو اسو نو داو نکی نو داو قران با اتمامل بسنگے کہ بغیر دا حدیث بیا د۰ستریکا دا پیغمبرو تهاب کریم خدای دا دلته کې په ميز د اهل سنت والجماعت د شیعګانو کې یو اختلاف شتا شیعګان د دې خبري قائل دي اوی وی یو د مخبي بنويز لګي په دې یو مسکی دي سنت والجماعت ولوي نه دخپو مس انشتا الا من عذرن به عذر په وجہ یا ولتا موزیه چولیدی پهغه صورت کې شتا د شيغانو دلیل دا دی هغه وی ګور الله وی تاسو دجو کوم تاسو وین زه خپل مغونا خپل لا سنا وام سہ مسو کې پسرونو واردلکم نو پخپو پخپو مسو کې موږ وی دا خبره ده اصل کې ارجو رکم کې دوه قراتین دي دوه قرات دي پکې یودا نصب دی یودا جر دی یو روایت کې دا ارجو لیکوم راغلی و ارجو لیکوم الکابن نو کله دا په حالت ده نصب کې شي نو دا بیا عطب دے فا و ایدی اکم بانده که کلا دا ارجو لکم شو نو دا بیا عطب دے فا ایدی اکم بانده نو سمطلب اذا قنتم من اسولاتی فاغسلو جوکم و ایدی اکم و ارجو لکم دا طالب المانا خبری دی بازی دانو بکل پکاری که کلا دا چې کم قرآت پا دی قرآن کی لیکل شو دا و ارجو لکم ککلا دا منسوبي څنګه دا منصوب دی دلته کې نو دا بیا عتب دی په ايديکو م باندې نو مانا بدای شي چې تاسو اراداو کړه ما زووین زه خپل مخونه خپل لاسونه او خپل خپې ککلا داو ارجو لیکوم قرت شي جر سرا نو دا جر په صورت کې دا بیا عتب دی په بیرووس کوم باندې زکه الله ته بار غلې دبا باده هر په جاره ون ده نورو ته کوم ما تو پله اوه هر پیا پو ارجو لیکوما دا پک ما تو شی ککل قرات جر جرشی دا بیا عاتب دی په رؤوسه کوم باندې نو کزين ته دا سوال لشی چې دا دواله قرات په دغه تعارض راغی نه د الله پاک په کلام کې تعارض دا ممکن نه دی دلته مو سکو دلته مو د آیات مطلب کوی ګنه یار شیدادینا د دخپو مسادو که د خپلینځلی یوسب سکو اوس به مونږه زور صحابه کرامو جون ته وګورو چې ای په دغه په دې زمونږه تعامل له صحابو ته وګورو د تابعینو ته وګورو احادیث تبروجو که احادیث متواتره او تا نو که مونږه احادیث متواتره او ګورو پای دا نه دي ثابت شیدار اجلینو نبی رې صلی الله و سلم ماسه کړه دا بلکې نبی رې صلی الله و سلم نبی رې صلی الله دي او دارنګي دا حدیث متواتره او ندا ثابت دي چې وینزل د خپل دي او دارنګي نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم په پورا مدته کې مځد رجلین نه ندا کړی بلکې غسل القدمين الکابه نه کړی او بل دیم خبره ده و ارجلکم شي بروسکم و ارجلکم نو کو ارجلکم شي نبیاره دنا مراد غسل خفیفوم دی ښا مته په مانا د ل کم وینزلو سرم را یعنی تاسو دا خیچ چې وینځې په لې کمیوب استالله غسل خفی په ل کاره بوی تهخت نو دا مسهمه د پار د غسل د وینزلو را بل جواب دا چې دی کې دا جر دپار د جوار به شي که داوه ار جو ل کوم شي نو ار جو ل کوم کې دا جر ل جووار درو اوسی کوم د ګاونګې په او چې د دی هم دا کښته قرآن کې دی عذاب یوم ازیم عذاب یوم ازیم نو, نو دا رنګه عذاب یوم عذاب یوم ازیم نو دا تل ته ازیمون باندې عذاب یوم ازیم دا تل کې منجر د جوار دی علما ذکر کوي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي په دوالو قراتو کې ست تعارض نشته کلا حالت د جرشی و ارجلکم شی نو مراد دې نه دا کلا تاسو موځي چولی نو مڅ پیوګه او ارجلکم کشی نمورات تہ نداري چې تاسو خو پیووینځه کې کله تاسو موزينې بل خبر بعضي مصطيرين ذکر کوي ابتداء انه د خووینځل جائزو بیا رستو منسوخ شو یا اي الذين منو هم المؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه فكلوا تا سو را دو قدمانزو وينځي قل موونا قل لا سنا الى المرافق سر سرذا سنگلو وام ثوب رؤسكم متوكه خپلو سرونو و ارجلكم ور ا ارجو لکم ہونا دیگه نا شیګان دی و ارجو لکم دیدہ مولټیق دی او قرات تا خو بیا دا غی دا معنی نه کیم تاسو واخله و ارجو لکم دا عطر په ايديکم باندې دا پر سیلولان دی بشیدان الکعبین سندګیټونا و ان کنتم جنوبن کتازو په حالت جنابت کې فتوهرو نزان پاک کې یعنی غسل وکي و ان کنتم مردا کتازو مریضانه یا په او جاء يا راشيو تن تاسو من الغايتي د لوی د لوی پهولونا او لا مستمون النساء يا تاسو چې شوي د بيبيانو سره فلم تجيدو مان تاسو نه مونتليبا پتہ يم موسو ايدن تويبا تاسو قصکوي په خورا پاک سره پم سوبو جوي کوم څه کوي په خپل مخونو په خپل لاسونو دا غينام ما يريد الله نو قال يالله شوګر دي تاسو باندې تنگ سیا لیکن غوالی اللہ چې پاک کتاب کی تاسو لرا ولی او تیم منېمتهو پورہ کې خپل نعمت پ تاسو دی را پر شکر وکئ و اسکورون نعمت علیکم یقین نعمت الله پ تاسو باندې و می ساقہ الذی او پورہ کې وعده آغا چې په ه کلمو د الله سره اس کول تم چې کله تاسو یې سمینا مونږ او مونږ منل وتقلا ویری کید الله نا اکی الله دی پویا پر ازونو یا ای الزینا امنو اے مومنانو کو نو قوا مین اللّٰه شیطان سوکلک د پار د الله بیان کو ان کی په انصاف انصاف کوي عدلو انصاف کوي خطاب چاته دی اے اقتداروالو نا یا یو الزینا امنو اے مومنانو نو عدلو انصاف یواز د حکومت پر رضا نه دا هر انسان د دې مکلف دی چې بیا څو د انصاب خلاب کوي ګور الله تعالی مون تو ایتاسو انصاب کوي چکهلا بیا څوک د دې انصاف خلاف کۍ حکومت باغی بیا سزا ورکې یو مفسرین ذکر د امتحانات کې نمبرې ورکول سند ورکول دا هم کچا هغه نمبرې کمی یو سیوي ورکې سړې پیل دیو پاتکو ها امتحان کۍ هغه کم کسه چې پارچی چکې یو نو هغه ته یا غټه چر ګټیو په هغه پوره پتار باندې پچېل باندې خپل رو نمبر غو ټکړی کړ او پری دی ها چې نمبر ویله سیواګي دا ټول د انصاف خبره دا ظلم خبرې د انصاب نه هټ کړ خبرې دي دا, دا یو کس مریض دی او دی وی علامات میډیکل سرټیفیکټ جوړکا دام ظلم دی دا, دا یو, سر... یو جواب دی یو نوکرۍ دا دغه د پاغي خپل کوالیفیکیشن والا کسان واړي او د کوالیفیکیشن دا, دا, دا برابر نه دی اغي اف یا بي دا غواری او دی غریب پا میٹرک که تر ڈوی جنا اغسطه دی او دی پای بای نوکری کئی بیا دام د ظلم خبره یا یو اللذینا منو اے مومنانو ورنن دا قانون پا ملکی نشتا نسونا پساد دے یا یو اللذینا منو اے مومنانو کونو قوامین شیطا سکلک اللہ لرا بیانک ان کی بالقسط پا انصاب سارا ولا اجر منكم تذينكي تاسو لرا بوږدا یو قوم یو قوم سره که تاسو بوږس پیدا شته عدالت وسره مکو انداسونه کې غوري الا پ دې خبره چې تاسو عدالتونکې اي حديلو عدالت کوي دا ډیر عدل نږدې تقواتا ويری کې دا الله نه ان الله خبير بما تعملون یقین الله خبردار دی پ تاسو کوي وعد الله الذين امنوا الله كسان سره چې مانې ورولې سوال هااتې ملیکی په طریيق د نبیې سلامله بخنو اجر لېله نه کا فره کسان چې کوفرې کړی وکه ضبو او د روجنې ګرنلی زمونږتونونه داې ج نهیان یا ی لنه آمنو ای مومننانو یاد کې یا مدل الله په تاسوو الله ربعصوره یا متونونه کړي د تفکیره بهاعله الله اشالی الله رحمتې په استلا اے مومنانو یاد یمو تونه د الله چې کله قصد کو یو قوم چې د کتابو په خپل الله سونه الله د غیلا سونه بنکو کو غزوه عصفان کې صحابه کرامو کولو نو دشمن د حمله اراده او کا بیا سورات خوف نازل شو الله رب العزت اوی په عمله کولا او الله په دغیلا سونه بن کو یا بعد وی دا واقعي د غبانډی ته په کی اشاره یو بانډو وال کسو یرا بیو نبی سلام آرام کول راغی توره را وستا نبي ادارات والسلام پاک شاربانه پوښ ورېښو چې توره رواغستا نبي محترم صلى الله عليه وسلم توئي مَي من يَمْنَاكَ مِنِّي تابره نسوک بچ گئی۔ زه غواړم يقين نبي اسلام توئي الله او د دینابزي الله تعالی دغه داس دوره ورغور دی دا ښا نبي اسلام تور رواغستا او زه غته کې مَي من يَمْنَاكَ مِنِّي تابره نسوک لا سي زه غواړم دا پوهه کې الله نشته اغه الله نه پیژن نه دانه الله کنی دا خبر اخره پیغمبر نه غوړېدلې وه او دا هغه خبرې په ځینې تورې پرې وتا او تو یکون خیره اخر یا تخنیون کی شخه نبی رسول الله اکرام اکرامي ولونکو هغه مګي ولونکو او دا رنګي بیا هغه له مرګ ورته کالږي ذری بیان کې خپل مسلمان شو نور مسلمانان شو بیا یا ایه الذین اامنو اے مومنانو اسکورو نعمت الله علیکم یا کی نعمت الله پتاسو چکلا قصد کو یو کوم چوغد کی تاسو لغ فلا سنا فکف ایدیم باندې کلا سنا راستا سنا واتق اللہ ویری گئی دا نه او پالارزان اسپاری ایمان والا دا مدد سپ رسول pore خاص نه دیخه دا چا pore خاص دی دو خبره لیکل کی یو تقوا اختیارولی او یو توکل کول دی الله بدایم د تاسرم ک یو وکاسالی کوئی پزای بدر پیدا پریشتی تی رنصرت کو اتر سکتی هی گر دوسه قطار اندر قطار ربی ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیلہ ا دې نه دریم باب پدې کی مثال ذکر کيده اغه چا چې واديه ما دې کړې وی انجام بیان ای ولقد اخذ الله پتہ کی څنګه غتیوالا واړه بنی اسرائیلنا او لي ګلی مونږ د دینه دولتونو سرداران او الله له فرمایلیو انی ماکم زتوسخهما دا اینا قمتو مسوالاتا که تاسو پابندی که دلمانزا او ارکوی زکاة ایمان نولی زما پیغمبرانو او مدد که وید دی او ارکوی اللہ تا کرس خیستا لاؤ کفران نانکم لربا کمتاسو نا مسیبتون استاسو ولاؤد خلان کوم داخل بکم تاسو اغا جنتونو تا چه بایی کبا لان دید اونو دا اینا نهرونا په من ک فره چا چې کوپوروکو بده دی نه من کوم مستاسونه فقط دوله سهسبیل نوې ګمه شوې غلاې نه په بما نقد د هم میث کوم دا د خوېله غستې وه او په سبق د ما تهولو ددي خپې وادي لرهله هم مونږ پلانت کودي لره وجهله قلوبه هم منقاسییه او ګرزلومونګه زونه ددي سخته یا تکتوو نوکارې او سرري ی ریفون کللیما بدل ای کلمات اللہ را د خپل مانونه یا رحپل زینو نا د خپل زینو نا ا کلمات هغه ارایاله د خپل هغه مفادو په تورات کې دا حکم کدارنګ چې چا جناو کدا به ਸੰسارول شي پدارنګ په خانانو کې مالدارو خلکو کې چا ندافي غلطي وشو اغیراله او زغيله خساره ورکول نشو ناغي وی چر داشل بو سره ووګه هغه داشل بو سره ووګه به وی د دې ته پوښتنه نبی له سلام نه وکړه او نبی له سلام هغه وخت په صلاح هغه ته الله اختیار ورکړو د دې دا خیال چې نبی له سلام تو سلام دی به موږ څنګه د مېو گزارو کی ایا کې دی تورات هو کومه معلوم نه یو په تورات کې څنګه څنګه سیدل شخص سره تور کول نبی له سلام تو چراله نبی سلام الله علیه او تورات کې دې ستان نشته نبی له سلام ته دغه اروی دا صدا په تورات کې نشته نبی اسلامي خو ইরاده یې لاړ د يهودو مدرسې ته لاړ اول تک یې د غي عالمانو ته وی وی تاسو خپل تورات راوالې لګوللې دا, دا, دا حدود دا باپ پکې راواللې چې غیر را اور مخ کې راستو تی وي اولسته او چکندې کې دا څنګه ساره را خبر پدې ګوتی اخې وی عبد ابن سلام رضی الله عنه تعالی ګوتی د لړ کړه پکې نه سره سکه په یبه لاس اخې یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیبان حد جاری کا و او دیر کنے وا هغه بروا د اغسنا چې دی لا پاینس ورکې دی شو ولا تزالو تطلعو او همیشې تو خبرې کی با په خیر سره د دینه سیوا د لګو د دینا فف عنهم ما في کودیلرا وص فهم مح دیره ملامت کول نه اړوا الله محبت کی احسان کوونکو سرا و من الذین ودعک ساونا چې بیل مون نصرایو پدېنا سواراو کې عیسایانو کې درې ډلې وې یو ډله ملکانیه پدې کې ځان ته خپل اختلافه د عیسایانو کې په عیسایانو کې یو ډله و ملکانیه د ملکانیه ډلې دا عقیده سالس و چې ان الله ثالث ثلاثه الله درېم د دیو نو اخوایان درې دي یو ډله پدې کې و نستوريه دا در. نستوريه عقیده دا و چې عيسای السلام ابن الله دی یو ډله پکی و یاکوبیه. داري عقيده دا وا چې عيسى عليه السلام دارنګه دي دا, دا الله سره متحد شوی دي نعوذ بالله الله پاک په پا دغه خلول کړی دي يا يقوبيا یو يوم الكانيه او يا يقبيا ومن الذين قالوا او دا که سانو نا چویليه مونږ نصارايو اخذنا ميثاقا ومغا غثوا دوي نه واده دي نه مو وعده غثوا الله مونږ تذکر کوي ولې ښا چې نه مو وعده غثوا نفنسو تي ايرکا حزنا غبره حج پاینہ سیت ورکې دی شو چې کله وادي ماتې کی فغرینا بینهم العداوه والبغضاء را پورتمو کو د دې پمیاس کې دشمنی او بغض تر زده کې عامته تر زده قیامت یو ان الله صالح الثلاثا بلوی عیسی ابن الله دی بلوی الله پاکي حلول کړی دی دا, دا دشمنی پکې چاليږي او چې کم قوم دا الله د وادون را الله دینای انحراف کړی دی هغه په کې ان ته او دا بوضونا عداوتونا دا پکراغلی وَسَوْفَا يُنَبِّهُمُ اللَّهُ او زرده چه خبر بکی دیدارا اللہ پا غصبانی چه دی اے کئی دی جوڑای یا احلل کتاب اے, اے کتاب والاو بورا کتاب والا ته خطاب دیکھا اے دا کتاب خواندانو قد جاوکم رسولونا تاسولا راغلو زمون پیغمبرو داگا پیغمبر کارسو یو بیینو چه کارکول اے تاسولا دیرو اغج تاوس پٹول دے کتابنا تاوس مخ کے پٹول او پیغمبر کار دا او لكم خدا ودا پیغمبر دا وارث کار می کہ یبین لكم کلو کلو بدین با بیان ہی و یافو عن کثیر او مخ اڑیا دڑیرونا اغم مسائل چھ مسخ دی بس پزے پری من الله اے پتہ کی طرح اگلی تاوس تا اللہ ترتن نور و کتاب مبینو با دیوګره پیغمبر ته نوروي کنا دا کتاب خدان ته ذکر دی مونږ وایو چې مونږ خدای پیغمبر د نورانيت نه انکار نه ګو پیغمبر چې کم تعلیمات هودلي کم ایمانيات هودلي هغه نور او نوارات دي قد جاکم من الله هي یادویم دا چې دلته کی دا نور قران ته وی او دا و دا فار د حق په بیان دی قد جاکم پتا کی تر هغه غلطه سره بیان کی کتاب مبین چې هغه ښکارا کتاب دی دا قرآن نور دی چې دا نور حاصل کړي دی تد روحانه شوي تد قدر روحانه شوي تد کور روحانه شوي تد کور در رسمنو ریواجو نه پاک شوي د بيدات او خرافاتو نه پاک شوي دی دی په کور کې خوشاله راغلی دی قد جاءکم من الله نور پتا کی څنګه راغلي تاسو تراڼا الله فرمای نور زینو کې وانزل الله الیکم نور مبینا وآمنوا بالله ورسوله ونور اللذی انزلنا اللہی پا دی نور ایمان روڑے وقرآن نور ذکر وی پتدبر القرآن ان رومت الہدا فلعلم تحت تدبر القرآن وقد جاکم من الله نور وحل کرنا حاصل کے وحل کر دی رنا تا کورنو کی زیور کے دی لپاقبل نورو کی زیور کے دا قرآن نور دا نور حاصل کے قد د من اللهی نور تو بلی زی را زییلو ډینګ نه ځان ته کور کې د یپیس انتظام کې د ب انتظام کې او د جرنیټر انتظام کې د بټل او د تار انتظام کې د لاټین انتظام کې د مرجنسی راډو انتظام کې اوروتوګورې داسې تیارری را روانې دي هلته بیا دا راناگانې کار نه کوی هلته دا نور دا بستا پکار کار رای ایله دنیا ک پړې ځ ورک نه یا به اللہو یهدی به اللہو ہدایت کی اللہ پدی سرا آغا چاہتا دویمہ وسیلہ اتتوصلو بالاعمال صالحہ پنیکو اعمال سرا وسیلہ موس کو لو ذکر اثکار کو لو تلاوت کو لو دا مورت خدمت کو دا وسیلہ اتتوصل بالاعمال صالحہ دارنگی دویمہ وسیلہ اِن یَ تَوَسَّلَ بِالنَّبِیِّ بِتَصْدِیقِهِ عَلَى الرِّسَالَةِ وَالْإِیمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ وَطَاعَتِهِ بِأَمْرِهِ وَنَبِیِّهِ وَنُصْرَتِهِ نَبِی گُمبر پاص صلی اللہ علیہ وسلم د رسالت تصدیق کولو دا پیغمبر وسیله کولو د پسریت کښتا صلی الله علیه وسلم التوسل بدعاء النبی نَبِی وسیله کولو د پیغمبر ترشه دعا او په واړی اکه دعا الله پاک توسل کې یا د نیکانو خلق وسیلا نیکانو خلکو ته مالا دعا وکړه دا وسیلا په شریعت کېستا نبی رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله کیا ما په دعا کې غوړ یېر نه